Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju i Jovanu. Slavite Bogu skodi na vaše. O Otcu Bogu. Ovreme on hođe Isus ulađo i za njim hođe se učenici njegovi. Igle, gle, bura velika nastade na moro, Tako da se lađa pokri valovima, A on spavaše. I prišavši, probudiše ga učenici njegovi govoreći, Gospode, spasi nas, izglih Bosno. I reče im, zašto ste strašljivi malovjerni, Tada da ostavši zaprijetim vjetrovima i moro. I nastade tišina velika, a ljudi se zadujućiše govoreće, koji ovaj da ga slušaju i vetrovje i more. Reče Gospod svojim učenicima: "Ovo vam zapovijedam da ljubite jedni druge. Ako vas mrzi svet, znajte da i mene omrzno pre vas. Kad biste bili od svijeta, svijetbiva, svijetbi je svoje ljubio. A kako nijeste od svijeta, nego vas ja i zamrak od svijeta. Zato vas mrzit svijet. Opominjite se riječi, koji vam rekao, nije sluga veći od gospodara svojega. Ako mene goniše, i vas će goniti. Ako moju riječ držaše,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 koja nikto drugi nije tvorio, ne bi greha imali, a sada su i vidjeli i omrznuli mene i oca moje ga, Ali da se ispunije riječ napisana u zakonu nikovo, omrznuše meni zašto, a kada dođe otješitelj, koga ću vam ja poslati od oca, duh istine, jo dodca iskodi on će svedočiti za medem, a i vićete svedočiti jeste odpočetka sam mnom. Ovo sa vam kazam da se ne sa blaznite, izgoniiće vas i iz sinagoga, ali dolazi je čas kada će svaki ko vas ubie, misniti, da Bogu službu prinosi kao ono vrijeme braće i sestre u gradu Solunu i u čitaloj toj oblasti iako je od strane cara dakle sa samog vrha bila upućena naredba zvanič, zvanična naredba odluke i zapovijest dađe god se bude ime Hristovo ili kako su oni govorili ime raspetoga spominjalo gdje se god bude u njega vjerovalo i njemu se klanjalo tamo ognjem da se čisti zabuda kako su tada mislili idolopoklonici i neznabošci da se hrišćani ubijaju Zatvaraju i muče I da im se da samo jedna mogućnost Da se odreknu Hrista I tako navodno živi budu I svetom Dimitriju mladom Vojvodi Kome je ta oblast praktično bila predana Jer bješe mlad, mudar i dopade se caru Rimskom i njemu, braće i sestre, bi navoženo da obavi taj zadatak. Međutim, pošto je duh sveti već ušao u njegovo srce i tamo se zacario i otvorio mu dveri nebeskoga carstva, Tako da je on zemlju vrijeme zemaljska carstva i zemaljske carave posmatrao iz te perspektive vječnoga carstva. Posmatrao je zemaljske carave imajući nebeskoga cara u svome srcu. I onda vrativši se Primivši tu zapovijest i odruhu cara rimskog, vratio se u Solun da obavi svoje poslušanje, ali ne ono koj, koje mu je zemaljski truležni car dao, je davno umro i davno se raspao i danas se više ne zna gdje su mu kosti koje su tada levujele kao neka simka, Kroz vrijeme, prijeteći vječnome i besmrtnome caru, dakle danas mu se ni mjesto ne zna gdje mu prah prebiva, čekajući trube arhangelske da i on i svi drugi carevi, gdje god da su carevali i u koje god vrijeme, da se Podignu iz grobova da se praksa stavi da ustanu i da dočekaju drugi dolazak jedinog istinitog cara i da daju odgovor dobar ili loš i da po odgovoru i vječnost prime, da li ili mučnu i prokvetu. Sveti Dimitrije sve to zna obraćuje sestre i vratio se da obavi poslušanje prema nebeskom caru. I kaže se u njegovom žitiju, to treba da primijetimo je to je velika hrabrost, velika odvažnost, mada ne ovim našim kategorijama neko inačenje, neko junaštvo krvno, te neki prkosi, Ima tih junaka dosta, a pogotovo na ovim prostorima mi se vrlo često junačimo na takav način, pa vrlo često blagoslove gospodnje prekršimo, pa se to našto smatra ogudilom i bezumim. A junaštvo svetoga Dimitrije bilo blagosloveno i duhom svetim nadahnuto. I onda se on vrati u svoj solun i počne da utvrđuje ljude u vjeru Hristovu da utvrđuje one koji su je primili a da privode privodi one koji je nisu primili i kažu da je u njegovo vrijeme mnogo hrišćana u Salonu bilo dobro utvrđenih hrišćana da se vidi da je tako imamo Svjedočanstvo je njegovo, naravno, ali svedočanstvi i mnogih drugih iz njegovog vremena. Istaknimo samo njegovog lupa, poslušnika, posle njega i mučeničke njegove smrti i sam je postao mučenik. Imamo čudesnog i mladog Nestora. Dakle, samo dvojicu iz tog vremena koji su projavili čudesnu vjeru, a obojice su bili utvrđeni vjerom i blagoslovima svetoga Dimitrija, takođe izuzetno mladog čovjeka. To su dvadesete godine, ali velika sila i veliki i velika vjera. On, braće i sestre, vidite i sami, to ne treba neko drugi da nam priča Evo i ove naše dana, evo ga došao naš grad, odavno je on prelazišao granice Soluna, braći i sestre, odavno. Mada Solun nikad ne zaboravlja i u himnama i u crpenom predanju ostao je kao onaj koji Solun mnogo voli. Samo je Jerusalim, nebeski Jerusalim, draži od Soluna. Taj grad mnogo voli zato ga i zovemo Dimitrijem Solunskim. Ali, pošto su i ovi naši gradovi Boži, gradovi braće i sestre, pošto u našem gradu postoji hram Boga Dimitrijevovog. I ovaj grad, sveti Dimitrije, voli, ljubi, štiti i posjećuje. Ne samo na današnji dan nego sve dana, jer nas gleda iz onog prosvara gdje se dani sabijaju u jedan dan, u jedan trenutak, tako oni naše dani o naše življenje posmatra i brine se da li ćemo mi uspjeti da u vremenu prepoznamo mogućnost koja nam se kroz crkvu nudi, a da zadobijemo vječnost. Zato je on danas u našem gradu, zašto? Da bi nas utvrdio, braćo i sestre, u vjeru. Da bi nas utvrdiju u svetome pravoslavu. Danas obodri, ohrabni da se ne bojimo nikakvih careva i carskih odluka. Carevi i zemaljska moć vrlo bliska bezumlju u ove naše dane sve više se otvara da je u temelju te sile bezumlje greška davno napravljena na nebesima u umu sataninom pa se ta greška prenijela i na ljudski rod kroz pad praotaca Adama i Eve i do dana današnje u obmani drži sve one koji nisu prosvećeni istinitom svjetlošću, jedinog istinitog Boga. A ta svjetlo se nudi kroz našu svetu pravoslavnu vjeru. Zato je sveti Dimitrije danas došao ovdje ne onako da prođe kao što slonovi, tigrovi, lavovi, majmuni i u ljudskom i u životinskom obliku prolaze kroz ovaj grad Svoju tačku odradivši, pokupivši pažnju i aplauze, nego je došao ovdje sa svetih nebesa, danas u tvrdi u vjeru i o hrabri, da se ne bojimo, braće i sestre, jer evo i on je sa nama i sveti velikomučenici Georgije, Prokopije i svi drugi velikomučenici Svi drugi svetitelji A njegova moć braćo i, sestri, I njihova moć Velika moć i velika sila Uzmimo samo Ta jedan primjer Rimskog cara Maksimijana I svetog Dimitrija I ko je onda Braćo i sestre jači Maksimijan kome se više Ni mjesto ni prak Ne znaju Ime mu se zna I pamti samo zato što je živio u vremenima kad su mučenici stradali ime mu je zapamćeno i njegovo, i pilatovo, i irodovo, i neronovo i mnogih drugih do današnjih dana zapamćeno samo zbog toga što su crkvu gonili. I mučenik je nebesima predavalo pa znamo za njih zato što su u njihovo vrijeme postradali, David li Dimitrije, da li Georgije, samo iz tog razloga. I vječno pamćenje svetih mučenika daje, braće i se svjetlost i mogućnost da se i njihova imena pamte. Ali danas kad pogledamo koji je na kojem mjestu, Gdje je Maksimijana, gdje je Dimitrije? Dimitrije u srebrnom kivotu enoga u solunu, svakog dana rijeke ljudi dolaze da mu se poklone. Mirom miriše hram i njegove svete mirotočive mošti, a carstvo rimsko odavno u uševinama, odavno u praku i svi carevi do, do dana današnje. A ime Dimitrijevo, evo ga svijetli, evo nas je okupilo. Okupilo i on je tu sa nama. Zato, braće i sestre, treba se ohrabriti jer živimo u vremenima kada nam je potrebna podrška. I ne treba mi da je tražimo, braće i sestre, od ljudi. Da tražimo da nas neke zajednice ljudi smrtnih, truvežnih, da nas utvrđuju u vjeri u besmrtnog Boga. To je obmana, to je greška. Ili da se na financijski, ekonomski, ne znam kakav način, utvrđujemo u pravoslavnoj vjeri koja sve to premašuje i daje neuporedivo, neuporedivo više. Nama je potrebna podrška, to je tačno, vrijeme je tako kako jeste, mnogi su se uplašili, mnogi su se pokolebali, Mnogi su se odrekli vjere, odrekli crkve, odrekli svojih episkopa, sveštenika, slava, praznika. Odrekli samim tim i svetoga Dimitrije i ogromne sile i blagodati koju crkva ima u svetim učenicima. A oni je primili i samih njedara Božih, Boga Otca. Mnogi braćo i sese koji su pokušavali grad Solun da pokore, bili su otjerani, rastureni silom svetoga Dimitrije. Tako i mi u ovo današnje vrijeme, ako sanemo u crkvi Hristovoj, bez obzira što su se talasi podigli i već se osjeća da će vjetrovi, snažni vjetrovi da zaduvaju na crkvu Hristovoj, to se već osjeća kao... One promjene pred jake nalete bure, osjeća se da će zaduvati na crtu i da se talasi povećavaju. A evo današnji evanđelje nam govori vrlo praktično za onog ko ima pažnju da odvoji za riječ Božiju, a blago onome koji riječ Božiju sluša i drži je u srcu, Jer se utješiti, blažan biti. Čuli smo i mi, braći i sestre, kako Gospod sa sve, svojim učenicima ulađi, spava, dok se velika bura podiže, veliki talas i snažni naleti vjetre. I apostoli, braći i sestre, viču, njemu se obraćaju. Gospode, pomozi nam izgibosmo, spasi nas. A on, ustavši zaprijeti vjetru i moru, učuti prestanu. I u tom trenutku vjetar odmah stade, iako je bio silan, znači nije bio mali vjetar, čim su se ribari uplašili. A ribari se, braći i sestre, zadnji povlače sa moru. I najmanje vjetrova i tava se boje. Ovo nije bio vjetar koga su se uplašili, nego vjetar koji ih je potapao i veliki talasi. Tako da je to veliko nevrijeme bilo zaustavljeno samo riječju gospodnju, učuti prestano. Stade vjetar, more se umiri i nastade, kako kaže u Svetom Evanđelju, nastade velika tišina apostoli, učenici tadašnji kažu koji je ovaj, još oni nisu znali koje je sa njima učavano oni nisu znali da je sam Bog sa njima učavano oni su mislili neobičan čovjek učitelju, nazirali ga tako mislili da je prorok u svakom slučaju da je neko neobičan naravno imaju na ona ispoj iz Petrova koju je primio doći sa nebesu gde da on Hristos Boži, Sim Boži Ali to su začecci njihova apostolske vjere. I onda pitaju jedan drugo, ko je ovaj, te i vjetrovi i mora slušaju. Mi, braće i sestre, danas bi trebali da znamo da u našoj crkvi živi sila Božja, da je naša crkva tijelo Hristova. Da je moć crkve braće i sestre moć božja, ravna moći božjo. Crkva, ako hoće, ona može da zaustavi sve braće i sestre što nas ugrožava, sve probleme, sve vjetrove, sve naulte. Ali šta mi treba da radimo? Mi treba Bogu da se molimo. Gospodu da se molimo. Mi se često Bogu molimo tek kad sve druge pokušamo da umolimo, pa kad nas oni driblejući na ovaj ili onaj način izmore, neke izmore do da umiranje, kad tek na kraju vidimo da nam niko ne može pomoći, onda se tek Boga sjetimo. Toliko puta smo ga ostavljali, preskakali, zaobilazili, mučeći se, moleći se sami sebi, To je naj, najgora kombinacija kada se čovjek samome sebi moli kao Bogu. Najveća obmana satanskog porijekva, jer od satane dolazi. I takav čovjek živi u mraku, u neprestanoj muci, u neprestanoj napetosti, jer Boga nema u sebi. I onda se moli ili samome sebi ili drugima i nikad ništa. A Bog živi, moćni, svemoćni u crkvi. Čeka da mu se obratimo. Gospode, pomozi, izgibo smo. Gospode, pomozi, izgibo. Ili kao pojedinac, ili kao narod treba se Bogu obratiti. I on ima vlast, braći i sese, sve da zaustavljaju. I to moćno da Ču Učuti prestanem. Na današnji dan, i to je mnogo važno da istaknemo, crkva predvaže da se prvo to istakne, prateći tropare i konstrukciju bogosluženja, pa kaže prvo ovo da istaknemo, prvo ovo da znamo, a onda ćemo i Dimitrija da slavimo. Spomen, braćo i sese, na strašni, razorni zemljotres, koji je car grad, Preorao početkom osmog vijeka. Ne prije podne u devet časova, epicentar tamo i tamo, a sve to slušaš preko televizije. Ne takav zemnotres, o kome će te obavještavati, a ti ćeš sve to slušati u svojoj kući, na ložen šporet, ruček, samo što nije počeo. Ne takav zemnotres, nego zemnotres koji je pogasio sva napajanja električnom energijom i sve novinarke i urednike i kamermane i režisere iz zgrada televizijskih stanica sve ministre, predsjednike iz njihovih kancelarija sve profesore i učenike iz njihovih zabludnih učionica i programa dakle sve istjerao napolje a onda počeo i zemlji da predaje jer se zemlja otvarava čitavi kvartovi sa velikim građavinskim projektima i već istaknutim reklamama da će brzo početi prodaja, prodaja, prodaja, prodaja sve to išo pod zemlju čitavi kvartovi su bili gutani i onda se narod shvativši da je u velikome grijehu u velikome grijehu počeo moliti Bogu gospode pomozi nam izgibos duga molitva braće i sestre jer to je bilo to je bilo potres u trajanju U trajanju potres, veliki, strašan zemljotres, kad ga, bile velikih zemljotresa, ali crkve nešto istakne, braće i sestre, onda je to zaista veliko i u velikome gradu. I danas crkva upozorava, braće i sestre, sve nas, nas u upozorava da svi problemi koji dolaze, braće i sestre, oće od grijeha da dođu. I treba se Bogu moliti kroz pokajanje da se grijeh odpusti, pa će dobro biti. Ali ako otupi, braće i sve se svijest, pa zaboravimo na grijeh, kako kaže sveti vladika Nikolaj u onoj njegovoj nebeskoj liturgiji, onom velikom i strašnom proročanstvu za srpski narod, kad kaže za kukaše Srbiju ne voli, ali se živog Boga ne sjetiše niti Boga, niti svojih grijeha. E da bi se sjetili, braći i sestre, Boga i svojih grijeha, Gospod dopušta nevolju. Jedan vid tog dopuštenja pedagoškog jesu zemljotresi. Ovih dana vidjeli smo da je i veliki New York, braćo i sestre, stari grad, Carigrad danas New York, pogodila strašna nevolja. Nin kasnimo se tim informacijama, ali ovih dana smo čuli da je bila strašna nevolja u New York, strašno narod šokiran, milioni i milioni ljudi Bez komentara, bez nikakvog komentara, nikakva tumačenja, sve što su znali, šte, sve što su predviđali, sve što su planirali, ugroženo samo jednim malim, malim dopuštenjem, sve ugroženo, nikakav komentar ne postoji. I velika strepnja, velika zebnja, šta slidi poslije ovoga? A to, braćo i sestre, to je pušteno na velike gradove, da bi smo svi dobili informaciju. Je da se to desilo u nekom malom gradiću, ne bi svi znali za to. Danas svi znaju za to. Svima su televizori pred očima i to je dobra strana televizije. Samo to. I zato je ih dopušteno, jer će se mnogi važni događaj, braćo i sestre, Desiti, a da ćemo mi to gledati u naglom prekidu takmica, serija, filmova i biti obavješten u trenutku kad je pažnja fokusirana na drugo polu vrijeme 90. minuta produžetke, da je u Njujorku došlo do velikih izmjena i da su milioni i milioni ljudi ugroženi Da su milioni, milioni ljudi poginuli, da je voda tog i tog okeana više nije tamo gdje je bila, nego da je ušla duboko, duboko u kopno, kilometrima i kilometrima. Da oni soliteri više nisu soliteri, nego da su zanimalja roniloca. Da mnogi gradovi na više prosto nema. Ono Evo ovih danas su izbori u velikim zemljama i svi misle sad će to da bude novo, sad će biti ovako i onako. To, braći i sest, u jednom trenutku može potpuno da bude obrisano do te mjere da se sa time više ništa ne može učinjeti. A to se desilo tamo da bismo svi to znali, braći i sest, kao nas ilamska kula u Jerusalimu. Kad izgiboše, pa gospod kaže, nisu oni ništa više grešni, no drugi, ali ako se ne budete pokajali, svi ćete tako izginuti. Tako gospodi nama kaže, ako se ne budemo pokajali, braće i sestre, pokajanje, pravo pokajanje, povratak crkvi, na koljena pred svetim prestovima i pred svetim kivotima, pred svetim predanjem, pred svetim, tri svetim bogom, Svi ćemo, braćo i sestre, tako proći. Zemljotres može da krene u bilo kojem trenutku. On uopšte ne zavisi od nas. đavo se postara u zadnje vrijeme pa kaže da postoje ljudi koji izazivaju promjene u prostoru. Izazivaju vjetrove, izazivaju vrućine, izazivaju kiše. To su, braćo i sestre, gluposti. To su obmane. Navodno čovjek je Tako ojačao, ima sad sredstva, imaju i neke nazive za te, kao stanice koje mijenjaju klimu. Samo Hristos, braćo i sestre, može da zapovjeda vjetrovima i moru i zemlji, niko drugi. To je demonska obmana, satanska rabota. Da mi pomislimo da je zemnutri zato što, ne znam, oni i naši prijatelji i neprijatelji, ko da nas ugroze. Zamislite tu drskost. Mijenja se klima. E pa jeste, baš se mijenja zbog ljudi. Nije, evo crkva kaže, gospod pogleda na zemlju i ona se trese. I samo on ima vlast da zapovjeda vjetrovima i moru. Ili da skoče na zemlju, ili da se povuku. Zato molimo se braćuci i sestre i mi kao ugroženi molimo se ne ljudima nego Gospodu kad krenu nevolje ne moj mučajanju u Gospod kaže što se suprošili malo vjerni djevom je vjera djevom je molitvo djevom je pokajanje malo i za mi i za kukamo a Gospodu se na nama obraćuju se Ako je crkva pravoslavna sa nama, Bog je sa nama. Nećemo se mi, braće i sestos, osvanjati na silu i mišice naših sveštenika u fizičkom smislu. Oni kao takvi ne mogu mnogu, ali sila Božja koja se kroz crkvu i njenu jerarhiju pojavljuje je ogromna, braće i sestos, ogromna. I prostire se, braće i sestos, i na ljude, i na demonu. I naš narod može se zaštiti i od demonskog nasrtaja, od nasrtaja podnebesija, samo živeći u crkvi Božijoj i biti poslušan njoj. A ako smo poslušni crkvi, braće i sese, onda za pomoćnike imamo i velike vojnike velikog cara Hrista, a među njima je i veliki vojvoda Dimitrije. Zato nema razloga za paniku, za strah, za bježaniju. Naprotiv, krenimo ka crkvi, krenimo pokajno, smireno, trpeljivo, poslušno i molimo se Gospodu, braći i sestri. Molimo se Gospodu, molimo se Majici Božjoj, molimo se Svetim Otcima, Svetim Mučenicima, Ispovjednicima, molimo se Svetim Angelima, bezbrojnim Angelima, koji su spremni, braćo i sese, da odreaguju samo na riječ Božiju. Gospod kaže i sve angelske sile djeluju bez kašnjenja. Riječ Božija, blagoslo Božijih, odmah se sprovodi u djelu, braćo i sese, u angelskim silama. Nema kašnjenja. Zato vjerujemo da smo u takvom ambijentu, a sva stradanja koja Gospod dopušta na nas... Jesu da bi se očistili od grijeha, da bi se smirili od gordosti tog najvećeg zla i najvećeg smrada i najvećeg problema, gordost, gordost, gordost, da se smirimo, da se poruši oko nas sve ono što se mi uzdamo i da shvatimo da je jedina vrijednost, vječna vrijednost Bog, braći i sestre. I mi sjedinjeni sa njim. A do tog sjedinjenja dolazi kroz svetu crkvu, kroz svete te tajne, kroz svetu liturgiju. I onda, evo, braci i se dolazimo do tog trenutka kad zaista vidimo tu veliku silu Božiju upravo na ovaj način u ovom trenutku. Jer se nalazimo u prostoru gdje dolazi do sjedinjenja Boga i čovjeka, kroz svetu liturgiju. Evo još nekoliko trenutaka i sam Bog će izaći i krenuti ka narodu. Onaj koga vjetrovi mora slušaju, biće i ovdje, braćo i sestre. Jadransko more prepoznaje ovdje u ovom hramu i u bilo kojem hramu prisutnog Boga kojemu je zapovidio da bude i da se prosire tu do ovih naših plaža i obala. Ono prepoznaje Hrista u crkvi. I ono će biti reagovati onako kako Gospod bude zapovjedio. I vjetrovi, braće i sese, miruju u stajama dok ih Gospod ne izvede ili da čiste vazduh ili da lome gordost. Ali taj Bog, to je onaj to treba da vjerujemo koji je ovdje sa nama, braće i sese, i danas u ovom i mirnom danu koji nam je darovao, Da proslavimo svetog Dimitrija, da se sjetimo i strašnog zemljotresa, i svih zemljotresa i onog iz 79. koji je gordost i našeg naroda, tada bezbožnog i od crkve, od palog, i da vjerujemo da, ako se ne pokajemo, da će gospod dopustiti opet i ponovo zemljotrese braće i sestre, I sve što je bez blagoslova zidano i što od blagoslova i od crkve odlači, sve porušiti, zajedno sa temeljima i sa svima onima koji na taj način žele da zidaju sa slobodnim zidarima koji hoće da zidaju ne na ugalnom kamenu, nego na pijesku i obmani, sve će to porušiti, braći i sestre, zato... Zidajmo na kamenu vjere, zidajmo na blagoslovu Božjem i naši životi biće će nerazorili, i sestre, jer će biti uzidan i onaj vječni, neprogazni grad koji je utvrđen na imenu Božjem. Nebeski Jerusalim, u kome daj Bože da se vidimo, nađemo i okupimo sa svetim velikom učenicima, svetim Dimitrijem, sa svima svetima, svetim angelima i sa Caricom Nebeskom. I tamo u vječnosti da slavimo Boga našeg, oca i Sina, Svetoga Duha. Amin, Bože, dajte.